доки не забилась у важкому сні. Уранці ж Тетяна Борисівна розчесала Дазі волосся, приготувала смачну яєчню з ковбаскою, поклала на тарілку карамельки. Бери до чаю і можеш взяти з собою. Вона не просила Дазу нічого не розповідати, що тут відбувалось увечері і вночі. Була певна у Дазі, у її вірності. А ранок був нереальний, як і все, що сталося. За дверима почулись бурмотіння глухої бабці-сусідки. Теж нереальний. Карамельки прийшли зі сну, а може їх приніс дядько Страх, котрий вночі гладив по голові. Спина, а особливо те місце, яким примостилась на лавку, місце вечірньої екзекуції поболювали. лед ледь так твердила Даза. Вихователька казала, що вони не повинні запізнитись, бо сьогодні день народження комсомолу, а вони молодші й сестрички комсомольців. Колись і Даза стане комсою. Ха-ха, комса майже як хамса. Тетяна Борисіна вперше весело сміялась. Вона допоможе, а вже ж допоможе Дазі вступити до лав. «Лав, гав, лав, комсомолу!» Щось нове проклюнулося того ранку. Димного, нереального у виховательці. Цинічне, але наче більш людяне. Що? Даза зрозуміє значно пізніше. Поки що вона, мов покірна, собачка, йшла за своєю повелителькою, ще заспане містечком до інтернату. Та ця дорога вже була іншою, ніж учора. Дерева показували на неї руками-гілками, осудливо шелестіли рідким ще неопалим листям, а он та баріська, соромливо відвернулась. Вони знали й про її й сором, про повторну зраду самої себе, не тільки рідних, зраду, що триватиме далі. Познали, що нікому нікого чого не скаже, що трапилось вчора ввечері. Раптом почула глумливий, переінакшений вірш-лозунг, якого викрикував колись на їхньому київському дворі хуліган і син ворога народу Вітька Рудик. Піонер дає примір. Курить табак, ганять собак, душить котів завжди готовий. Вона готова на все? Іначе відповідь прийшла. Теж видобули з пам'яті слова з ні, З поеми, яку їм вже тут, у будинку-інтернаті, Читала піонервожата. Якщо скажуть солгат, солгі, якщо скажуть убіть, убій». І треба буде лише мовчати. Так треба для Тетяни Борисівни. Так треба. поруч. Глумливо заскрикотала сорока. та заподивилася в той бік, і її нестерпно захотілось почути інший пташини спів. Хай би над нею, над нею пролетіли журавлі. Тожливо закурликали, покликали з собою. Хоча б подали голос, звела голову до неба, та птахів там не побачила. З того дня справді чимало змінилося в Дасеному житті. Через тижнів-два вона здивовано помітила, до неї стали менш прискіпливо ставити вчителі, і другу чверть закінчила лише з двома оцінками «Добре» в табелі. Решта відмінна. На піонерських зборах сама сама Тетяна Борисівна запропонувала обрати її та Рубцову головою Ради Загону. На конкурсі чітців до Дня пам'яті Леніна вона здобула перше місце і отримала приз – книжку віршів і новенький «Червоний галстук». Даза зрозуміла, Тетяна Борисівна має тут неабияку владу. Наприкінці зими вихователька знову забрала її до себе на ніч і відшмагала тепер вже білим, м'яким паском. Спитала, чи треба змащувати спину кремом, і Даза відчула, що треба сказати ні. Вона знову миложила жилові ноги і хороняла сон тебе, як позаочі називали виховательку. Вона вчилась новому життю, і на диву те життя вже перестало здаватись неймовірним і принизливим. А навесні, коли почало розпускатись листя на деревах, за два місяці до початку війни тебе покликала її до свого кабінету. Там вона дістала із шухляди стола конверта. Жінка, яка колись ваза, вважала себе твоєю матір'ю, сказала голосом, від якого удази мурашки побігли шкірою. Ця жінка якимось чином, очевидно, через ще не ворогів народу, узнала, де ти знаходишся, і, очевидно, через якусь свою подругу, точніше спільницю, переслала листа сюди. Вона, звичайно, не знає, що ти не Даздраперма, Снігурець, Арубцова. Слілообов'язку я, звичайно, прочитала цю писанину. Це підступний лист. Ти зараз візьмеш його. Можеш прочитати, а можеш порвати, не читаючи. Вибирай, як зробити. З цими словами Тетяна Борисіна просягла листа Дазі. Прохолодний папір опік Дазані пальці, долоню. Рука затремтіла. Вона зараз відірветься, жахом подумала Даза. Мама, Жива, десь наче здалеку з незримою далечини, і височини прилетів голос запитання. Але Тетяна Борисівна дивилась примружено і трохи, трохи зневажливо. Тремтячими враз замерзлими пальцями Даза розірвала конверта з листом на дрібні шматки і викинула папір у кошик для сміття. Розділ сімнадцятий за кілька днів до Нового року в їхній квартирі пролунав телефонний дзвінок. Тебе заглянула в кімнату віти мама даза, яка жінка чи дівчина? Алло, сказала Віта, дзвонила Зіна, дзвонила, щоб повідомити. Едик вернувся і дуже хоче тебе бачити. Зможеш прийти зараз? «Зму... Зможу, відповіла Віта, в якої серце вистрибувало з грудей. От і добренько, він чекатиме тебе біля будинку. У трубці за цими словами надто голосно зеленали гудки. «То однокурсниця!» – у Віте пашіла щоки. Вони, «Вони там у гуртожитку збираються на вечірку, у то у ні день народження. Вона мала святкувати зі своїми у Тернополі, але вернулася. Можна я піду?» «А чому б ні?» – мама дала посміхнулася. «Ти ж вже доросла. Дякую, матусю!» Віта цмокнула маму в щоку. Тепер вона вся палала. А хтось невидимий піднімав її над підлогою. Тільки ж на день народження приходять із подарунками. Сьогодні наділя, крамниця біля нас вже зачинена. Давай твоїй однокурсниці щось виберемо з того, що в нас є». Вибрали гарну, кришталеву, темно-синю салатницю. У неї Віта поклала книжку. Збірник афоризмів. Її чомусь потягло до вікна. Біла покривала снігу, притягало очі, кинуло їх на пунасту ковудру й стало присипати, загортати в холодний пух. «Я не маю його побачити», – спитала Коас Віта. «Нехай тоді сніг весь Київ!» «Хто там має бути?» – почула голос мами Дадзе за плечима. «Де? На дні народжені. Ти така схвильована, аж тремтиш. ні «Ні-ні, тобі здалось. Там будуть хлопці? Можливо». «А ти не закохалась часом доню?» «Мама вимовила це слово жартома. Мов би жартома, мов би...» «Стріла летить», – подумала Віта. «Ти все знаєш, мамо, і нічого не знаєш».